A híreket Ocsko Vanna mondta el. Életképek Hivatás, sors, gondolat Közelképek érdekes emberekről Köszönöm a kedves hallgatókat, Berezve Ildikó vagyok, az Életképek magazint hallják. Vendégünk Bolyás Jenő István, a személyiségfejlesztő központ vezetője. Ő már volt egyszer a vendégünk, és nagyon sok érdekes dologról beszélgettünk, és abban is maradtunk, hogyha adódik alkalom, akkor folytatjuk. Gulyás foglalkozik foglalkozik grafológiával, személyiségfejlesztéssel, arcelemzéssel, kézelemzéssel, ebben a témában elég sok könyv is jelent meg az tollából, és legutóbb, mikor beszélgettünk, ott hagytuk abba, hogy a párkapcsolatokról, a párkapcsolat élhetőségéről, fejlesztéséről, annak tudatos javításáról nagyon nehéz volt befejezni a beszélgetést az idő, ahogy elfogyott, és most szeretnénk innen folytatni. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy boldog párkapcsolati reggelt ér meg mindenki, és mindenki jól érzi magát. Hiszen végül is a, azt hiszem, hogy az ember társas lény, és mint társas lény a. Az igazi párkapcsolat arról szól, hogy reggel, amikor valaki felébred, akkor van mellette valaki. És ezen jó és megnyugtató érzés. Sajnálom azokat, akik egyedül ébrednek, és sajnálom azokat, akik egyedül fekszenek le, hiszen szerintem az éjszaka az a legrosszabb tanácsadó. És azért jó, hogyha az ember tudja, azt, hogy van egy tanácsadó mellette, még alszik, akkor is. <gül> és. Uh... Ezért mit kell tennünk, mit lehet tennünk, mert valóban biztos, hogy igazad van, hogy, hogy párkapcsolatban sokkal teljesebb élni, de sokan mondjuk ugye, hogy nem én tehetek róla, nem a másik, ebben kezdődnek általában a keserű beszámolók, én, nekem mindig ugye szembe jut az gyerekkori összes mese, amelyikben valahol ugye a királyfivel való a hófehér paripán aztán elveszi a megérdemelt királylányt. És hát majdnem minden mese úgy végződik, hogy boldogan éltek, mi meg nem haltak. Ások, a nagyharang. Na most a hétköznapi élet az valahol azt hiszem, hogy itt kezdődik, ahol a mesék befejeződnek, hogy elindul a hétköznap és az ások, apa meg a nagyharang elő kerül igazából. és meg a harang. E de nagy harag vagy a nagy harag. Egybetű differencia, de igazából én úgy gondolom, hogy a legtöbb emberi kapcsolat, és ez legyen férfi-női közti párkapcsolat, vagy, vagy legyen szülő-gyerek közti. Most itt a gyerek esetében felnőttebb gyerekről beszélek, tehát érettebb felnőttről beszélek, ahol hmm. van két generációval együtt, vagy akár három generációval együtt. Ott is arról van szó, hogy akár azonos neműek, az is egy párkapcsolat lehet, hiszen egy nagypapa, meg egy fiú, unoka, az is egy párkapcsolat de lehet ez egy anyós meny kapcsolat is egy, egy családon belül. Mégis többnyire párkapcsolatokat valahol azt mondjuk, hogy a, a férfi és a nő. És ezek a párkapcsolatok legtöbbször valahol ott siklanak félre, hogy... Az első fele, hogy nem készülne fel a kapcsolatra, tehát nem mérik fel igazából egymást. A második fele pedig az, hogy amikor már fölmérték egymást, addigra igen, elmúlt az első amízes hetek, és kezdődnek azok a, a, a hétköznapi problémák, amelyek, amelyek Igazából rész a környezetünkből származik, csak rajtunk csapódik le, de hogy egymáson töltjük ki, tehát mi vagyunk legközelebb egymáshoz. És talán, a, talán a, a, az egésznek az alapja az az, hogy nem ismerjük egymásnak a nyelvezetét. Más nyelven beszélünk. És ez a, a kapcsolatteremtéskor nem derül ki, ez a más nyelven beszél, és van egy hatalmas vonzalom, lehet, hogy nem is annyira elkapkodott, vagy gyors a házasság, és lehet, hogy nem is a mézes hetek után múlik el, hanem akár 10-20 év múlva, és mégis valahol a, az alapja, a gyökere lehet, hogy a személyiségbe, vagy ebben, ahogy mondod, hogy más nyelvet beszélésben van? Én ö, úgy gondolom, hogy a két ember kapcsolata az mindig valahogy olyan, mint amikor egy például egy, egy kínai és egy angol megpróbál egymással beszélni. Mindenketten nagyon jó emberek. Csak egész egyszer mindegyik a legjobbat akarja kifejezni, a legtöbbet akarja elmondani, a legjobban szeretne a másik számára ö, igazából tenni, csak hogy nem ugyanazon a nyelven beszélnek. És miután nem derítik fel a kapcsolat elején, hogy, és nem tudják tudatosan, és ezt nagyon kevesen tudják ö, az egész világban, hogy... Ö, úgy tűnik, hogy letesztelten, hogy öt szeretetnyelv létezik. És ha a szeretetnyelv az nem ismert a másik számára, akkor hihetetlen félreértések tömegével találkozunk, és mind a két ember kitette a lelkét, és azt mondja, hogy mégsem jó kapcsolat, tehát nem én vagyok a hibásra, a másik. Engedjetek meg egy kérdést, millett ide visszakanyarodunk. Én szeretnék egy gondolatba bele kapcsolódni. Mikor mondta, hogy a nagypapa és az unoka nem csak férj és feleség között létezik egy, egy ilyen kapcsolat. És az a gyanúm, hogy a nyelv is, amit két ember egymással szemben használ, nem csak férfi és nő, vagy, vagy házas pár, vagy szerelmesek közötti nyelvnek a problémája, bár tény, hogy az embereket ez izgatja elsősorban. De az életünk nagy részét mégsem ebben töltjük, tehát azok a mézesetek valóban csak rövid ideig tartanak, és utána valami sokkal megfontoltabb, megalapozottabb dolognak kell jönnie, vagy gyerekkorban ugye nem élik át ezt az emberek, de akkor is érezhetnek például magányosságot. Tehát az, hogy társ van, azt valóban én szeretném, hogyha kiterjesztenénk sok oldalra, még akkor is, hogyha talán ebben nyilvánul meg a legerősebben, hogy egy férfi és egy nő keresi egymást társaságát. Én azt hiszem, hogy ez a megnyilvánulás valóban csak a legerősebb, de egyébként mindig két ember kapcsolatáról van szó. Na most különböző oldalról célszerű megközelíteni az emberi kapcsolatokat, igazából a kommunikációt. És a magányosság érzete az mindig a kommunikáció hiányából származik. Soha nem abból, hogy valaki úgy született, hogy én egyedül legyek, mert az eleve nem is keres magának társat. Tehát nem kerül társak közelébe többnyire ez a gyakorlat, vagy nagyon kényszer szituációban, mint ön például, de most ez egy tényleg egy, egy trip helyzet, és nem ez a jellemző egyőre mi a Tehát a lényeg az, hogy a, a, a <síns> <síns> <síns> igen, igen, de jó most is tényleg félretébe a tréfát. Tehát az, hogy a kommunikációba az kell figyelembe venni, hogy vannak férfiak és vannak nők. Minden kettőnek a nyelvezete alapvetően más, más a, a szerepkörünk a világba, és visszanyúlhatunk egészen a, a Bibliáig, ahol, ami ugye arról szól, hogy is Isten teremti a férfit, és ezt utána teremti a nőt. És valahol ezt legtöbben félreértelmezik azzal, hogy a férfit volt egy parancsoló, hiszen oldalbordával készülni, innentől kezdve a nő egy alávetett szerepet tölt be. Tehát ez már önmagában egy alapélreértés, ahol úgy, a férfi úgy gondolja, hogy őt eleve parancsolásra teremtették, arra teremtették, hogy a döntést megfelelőzetetlenül mondja ki, de ráadásul annék, hogy megkérdezne nem másik felet. A nőt pedig arra teremtették, hogy hát legyen alázatos, és hát szolgálja a férfit. Hát az iszlám vallást, ha megnézzük, ugye végül is a keresztény vallásnak egy közös gyökeréből származó mm. eredet. Akkor azt tapasztaljuk, de megnézhetjük a vallásba is, hogy igen, igen, a nők háttérbe szorulnak. De nem veszik figyelembe azt az alap, ö, gondolatot, amivel a Biblia mondjuk foglalkozik, hogy a férfit vezetőnek teremtette azért, hogy gondolatokat ö, hozzon, és hogy bátorítást adjon, hogy erőt és biztonságot nyújtson. A feleséget pedig arra, hogy ezt az erőt és a biztonságot ö, finomsága, kellemességgel, szépséggel, kiegyensúlyozottan kiegyenlítse. Tehát egy, egy harmonikus egyensúlyt hoz létre. És érdemes lenne utánézni, hogy igazából mit írnak erről a könyvek, hogy ez a kapcsolat, ez miről szól. Tehát nem arról, amit csinálunk és amit értelmezünk, hanem aminek, amiről szólni kellene. Tehát ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés az az, amikor arról beszélünk, hogy a. <kül> A kommunikációban az öt szeretet nyelv az nem ismert pedig egy hihetetlen egyszerű dolog. És ezt el is mondom. Az egyik az első az a pár szó, a második az a figyelmesség, a harmadik az ajándékozás, a negyedik az odafigyelés, és az ötödik pedig a Testi érintés. <kül> Most minden, minden embernek más a saját szeretet nyelve. És ha nem ezen a nyelven szólnak hozzá, akkor ebben az esetben egész egyszerűen nem érti a másikat. Mondjuk egy egyszerű példát. Mondjuk a férj hazon ha egy visz virágot, visz ajándékot a feleségének, mert mondjuk a figyelmesebb kategóriába tartozik, léteznek, mint ma is ilyen férfiak, és ezt rendszerességgel megcsinálja éveken is keresztül. <coughs> a feleség egész egyszer elfogad, mert, mert egy, egy, egy jelenség, mert hozzátartozik a, a rituáléhoz, de ugyanakkor ráfőr, három perc a férjére az, hogy hogy persze virágot hozod, de segítél, meg nem segítesz. Uh -huh. Tehát ennek a, a felesének a, a, a igazából a, a szeretetnyelve az más. A férfi ajándékoz, tehát ő, ő, ő szeretetnyelve az ajándékozás, mert ő úgy gondolja, hogy ezzel fejezi ki a figyelmet és a szeretet a másik iránt. Ha ő pedig úgy gondolja, hogy figyelmet akkor fejeznéki ki felé, hogyha mit nem férje ne vagy levinne a uh -huh. nem kért a virágot. Tehát igazából egy olyan fölösleges mozdulatot ö, ö, tettünk itt most meg, vagy történt, ami egyik felet sem tudja igazából előrevinni. Most ha én azt javasolnám, hogy akárki, aki most otthon van, és mondjuk ráér, és egy papír van a kezébe, és esetleg a párja is hallja ezt a beszélgetést, vegyen elő egy ceruzát, és az öt közül írja le azt, hogy szerinte a másiknak mi a szeretett nyelve. Mm. Tehát az-e, hogy odafigyeljenek rá, hogy kedvesen beszélnek hozzá, kedvesen szólnak hozzá, figyelmesen szólnak hozzá, ne leordítsák a pályáról az első másodpercben, hogyha a vagy a második másodpercbe vagy az-e, hogy egyszerre csak ha elmennek mellette egy nő mellett, akkor egy férfi csak megsimagassa a vállát. Tehát nem arra van, hogy egy, egy férfi rögtön le akar egy nő dönteni, akkor ha megsimogatja a karját vagy a vállát, hanem arra van, hogy ezzel kifejez az, az együtt tartozást, az együttlétet, akkor, és, és egyszerűen a nő nem szexualitásnak veszi fel azon, mert nem ennek veszik azok, akinek az érintés a nyelvük. Az a nő, akinek mondjuk az ajándékozása a szeretet nyelve. tehát ő úgy érzi, hogy akkor fontos, ha ő kap akkor ebben az esetben az érintés számára már egy szexuális közeledés fog jelenteni. Tehát le kellene ülni a pároknak, megbeszélni azt, mm -hmm. hogy kinek mi a saját szeretetnyelve, és talán onnan lehet igazából megtudni, hogy, hogy mi az, ami a mi saját szeretetnyelvünk, mert sokan nincsenek vele tisztába, hogy Ismételjük el most ezt az 1, 2, 3, 4, 5, így jó, Nem lehet, hogy ha már, írják már egy csomó papír előkeretben szereztek is. Tehát, tehát a párkedvesz szó az, hogy valójában mindig mindig egy pár kedves szót tudjak, tehát fölépítsem a másikat, és mindig tudjak valamit mondani, mindig észrevegyem azt, amit csinál. A jót benne is, nem a rosszat. Ez az, az felépítéses pár szó. A másik az a figyelmesség, tehát odafigyelek arra, hogy a másiknak esetleg szüksége lehet valamiféle segítségre. mondjuk a mosogatás az ide tartoznak. Ide tartozhat az is, hogy uh -huh. ez az egyik mondjuk ez, ez egy eléggé triviális uh -huh. példa a férfiak mondjuk ettől fel a az igazából elsőként. De e, a figyelmesébe tartozik bele az is, hogy a felesége, amikor elkezdő mondani a, a saját e, gondjait, vagy problémáit, akkor a férj nem ad neki tanácsot, hanem csak végighallgatja. Uh -huh. Nem biztos, hogy tanácsra van szükség a nőnek. A nőt követi el a hibát, hogy már e, 25 re kikéri magának azt, hogy neki nem magyarázza a férfi, nem adjon tanácsokat, a férfi meg ezt se hallja meg. Tehát legjobb, ha ő ilyenkor azt mondja, hogy e, figyel csak szeretném, ha hallgatnál. Tehát ez a párkedves szó, a, a figyelmeség, aztán az ajándékozás, aminek a, a, az hiszem, hogy a lényege az, hogy bármilyen jelentéktelen csekély ajándékról is legyen szó, de a másikat megajándékozzuk, és nem arra, szó, hogy pénzt adunk. Gyerekek esetében fordul egyébként ez elő hogy születésnapra, vagy bármire. A szülőnek a legegyszerűbb megoldás az, hogy ne hogy 5000 magadnak, amit akarsz. Mert azt hiszi, hogy ezzel okozza a legnagyobb örömet, nem. A legnagyobb örömet az okozna, ha a szülő például utána menne valaminek, megverni, és azt mondani, hogy hoztam. A gyerek nyelve az ajándékozás nyelv. Ha nem, akkor ennek nincs jelentősége. A testi érintés, amelyik végül is arról van szó, hogy, hogy időnként néha elég az csak, hogyha a két könyök összeér. És ez a két könyök összeérése is megnyugtatást, bizalmat és erőt sugároz. Egy hát kimaradt mi? A figyelmesség. Volt a pár kedves szó, figyelmesség, ajándékozás, testi érintés. Na most felejtettem, pedig az előbb elmondtam. Eszembe fogjuk, és meg fogom mondani. És én nagyon... Mi próbál... se figyeltünk <gül> rendesen. Nagyon rendes, kaparok, <gül> hogy mi lehetett ilyenben. De addig, amíg eszünkbe jut, az, van volna egy kérdés ezzel kapcsolatban. Hogyan fedezhetem föl a másikban, hogy melyik a fontos a számára? Ö, meg Ezt először magamban, ugye? Mert azt mondod, hogy... Igazi együttlét. Igen, az igazi együttlét. Ez a... az ötödik nyelv. Hó, oh, ez amire azt mondta, hogy odafigyelés. Nem, az, Nem. Oda, az odafigyelés az más, mint az igazi együttlét. Az odafigyelés az az, amikor a másik, másik fél, félre a kommunikáció kapcsán úgy figyelek oda, hogy meg is hallgatom, hogy mit volt. Tehát nem hallgatom, hanem meghallgatom. Amikor arról van szó, hogy lekapcsolom a televíziót, ha a feleség hozzám beszél, vagy a feleség abba hagyja a mosogatást, vagy a rántás kavarást, a férj beszél hozzá, és nem most hogy várjál, most nem érek rá. Na most ez, ez a legdurvább sértés például ebben az esetben mert nem történik odafigyelés, vagy hogy ráhűmög, rábologat kettőt. Megoldhatok ezek a kérdések, mert e, annyit kell csak mondani, hogy figyelj, adj nekem két percet, és egy három percet, hogy ezt befejezzem, hogy utána jobban oda tudjak rá figyelni. Mm -hmm. Ez egy abszolút százszázalékos dolog. Az igazi együttlét pedig azt jelenti, hogy amikor vele vagyok, akkor vele foglalkozom. Tehát együtt megyünk kell kirándulni? Akkor a kirándulásban nem a rossz a dolog, hogy, hogy én neked is fotózok például végig, mert engem, ha már meg, akkor legalább legyen valami hasznos benne, és akkor fényképezek, vagy a feleség mit én fölteszi a fülére a bókment, és akkor zenét hallgat közben, mert neki ez a kirándulás. ebből nem lesz együttlét, ebből minden lesz csak az nem. Mm. Nincsenek közös élmények, és a legtöbb házasság, amikor például meghal egy, Valamelyik fél és újra nősül az illető, akkor ö, ott kezdődik, hogy ö, vagy fiatalabbat vesz a férfi, vagy fiatalabb nőt, vagy ö, nők esetében egy kis kordiferenciával menekesed a férhez. A lényeg az, hogy nincsenek közös élmények. Tehát közösen nem gyűjtöttek élményeket, és a közös élmények hiánya azt jelenti, hogy egy, egy talajtalan dologra próbálnak építeni. Mm -hmm és egyszerűen képtelenség úgy élni, hogy emlékszel arra, hogy nem emlékszem rá. Mm. E, és te emlékszel, én sem emlékszem rá. Na most, miről beszélgessünk? Mm. Az új dolgok azok nem hoznak. A napok azok perennek a, a kezünk közül ki, mint a homok, és egyszerűen képtelenség arra, hogy megfogjunk bármit is, és azt veszik, hogy három éve házasok vagyunk, semmi nem történt, semmi érdekesség nincs. Mondjuk azt látom, hogy valaki mondjuk áldozatkész. Mondjuk egy, egy, egy, egy, egy másik emberem, akkor ez azt jelenti, hogy ha én is áldozatkészséget mutatok iránt, tehát egyfajta figyelmesség, mondjuk segítőkészség, vagy ilyesmire gondolom, akkor az az ő nyelve? Tehát hogy fedezem föl az, hogy mi az, ami neki is jó esik? E, nagyon egyszerű. E, azt, amit nekem a szememre a legtöbbször. Uh -huh. Szóval milliószor hangzik el, hogy soha nem figyelsz rám soha nem símogatsz meg. Soha nem hozol egy virágot. Tehát, <gül> sajnos ezzel a szélsőséges szóval kezdődik ez a mondat, hogy soha. Uh -huh. És ha igazából visszakérdez az ember, hogy figyelj ide, ez komolyan gondolod, hogy soha. Uh -huh. csak akkor nem, mert te csak úgy mondtam, de e, igazából sokszor, vagy a legtöbbször nem. Szóval kiderül az, hogy nem, egyszer kétszerű alkalomról is lehet szó, de ez, ez sértés. ez neki sok. Iszonyatosan uh -huh. sok. 10-szeres, 20 os 30 -szoros Tehát úgy lehet a legjobban megtudni, hogy mi a másik szeretett nyelve, amit nekem ő fölvet többször, hogy te ezt vagy azt soha nem csinálod meg, vagy nem így viselkedsz. És ha ez tudom, hogy ezt, mint mondok, azt jelenti, hogy azon a nyelven kell vele beszélni, és azt a nyelvet kell megfogalmazni. De legjobb ha leülnek és átbeszélik, hogy kinek mire van szüksége. Saját nyelvünket ismerjük, mi a tapasztalatot, hogy az emberek mennyire ismerik, hogy ők, hogy meg. Nem, de ugyanez a dolog működik úgy is, hogy én mit mondok a másnak legtöbbször. Tehát ez, ez van a munkahelyen is. Tehát le tudjuk a köröttünk lévő embereknél, hogy kitől mit nem kapunk meg. Mm. És amit nem kapunk meg, az ki fog derülni, hogy többnyire mi az, amit a legtöbb emberbe hiányolunk és ekkor derül ki az, hogy hogy ő nem figyel soha ide, a főnök is mindig rohan, ő semmi figyel rám ide, a kollégám is soha nem figyel rám, tehát nekem az odafigyelés az a nyelv, amire szükségem van. És én ezt ez meg is tudom, de gyerekek, én egy dolgot kérek, hogy annyit tegyetek meg, hogy két percig, amikor beszélek, akkor leteszedek a tovább, és rám néztek, esetleg válaszoltak, is, és akkor fogom érezni azt, hogy értitek, hogy én miről beszélek. Mm -hmm. És akkor jól érzem magam. Ez ennyire direkt módon meg lehet csinálni? Tehát ennyire direkt módon hogy mondjam a tudomására lehet hogy szabad hozni a másiknak? De az ember azt képzelő, hogy hát ennek kéne uh -huh. észrevenni, vagy rájönni, vagy valami más. Én pont ugye? ezt akartam, hogy, hogy nem is olyan nagy szégyen megkérni, hogy, <gül> <gül> hogy ezt vagy azt nem vagy egy főnök milyen jól tud működni, ha teszteli a kollégákat, hogy erre a prémium hat legjobban, mondjuk itt az ajándékozás uh -huh. behelyettesítve, vagy reggeli válsimogatás. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó észrevétel, amit mondasz, mert egy, egy jó vezető az hát például ezeket az, az, az alapinformációkat megtanulja, és fölmérje a kollégáinál. Le tudja tesztelni, hát ezeket le is lehet tesztelni szépen egy-egy dologgal, hogy melyikre reagál igazából pozitívan a kollégái, ezt megjegyzi magának, onnantól kezdve egy fantasztikus főnökét tud előlépni. És hát ha belegondolok, hogy az embereket az életben két dolog mozgatja alapvetően, az egyik a pénz, a másik meg az elismerés ez a két legerősebb mozgatoló. Hát az a maszlói piramisón is a, ugye az elismerés az nagyon magas fogonál. Akkor ö, azt lehet mondani, hogy igen, ha kevés például egy pénzem szétoszol a jutalomként, akkor annak, akinek az ajándékozásról van szó, tehát akinek az értéknyelve az ajándékozás, az sokkal nagyobb értékét fogja kapni, vagy venni a kisebb pénzösszeget is, jutalmat is, mint, hogy, mint az, akinek mondjuk a, az elismerés a lényeges. Az, el, az akinek az, elismerésre vágyik és kap ö, háromszor annyit, mint akinek az ajándékozása nyelve, az azt is kevésnek fogja találni. Mm. Mert ez, megnézi tényszerű, tárgyilagosan, ez ennyi De nem jár hozzá az a formális elismerés. Tehát egy átutalás az nem elismerés, hanem mondjuk meg kellene dicsérni, vagy hogy. E, határozottan ki kell emelni. Ki kell emelni uh -huh. Tehát érdemes például egy ilyen kollégának e, a többség előtt azt mondani, hogy Uh, Kolegáim, itt van XY, tudom, Vazeli Janka, aki, szegény Vazeli Janka, mindig őt szoktam említeni, Tehát, aki az elmúlt évek alatt hihetetlen, hihetetlen, munkával, töretlenséggel, energiával, becsületességgel, mindennel járult hozzá a cég belismeréséhez, a munkatársakhoz. Tehát, el, elmondok egy pár ilyen dolgot róla, uh -huh. őt nem fogja igazából annyira érinteni az, hogyha ő kevesebb pénzt kap, vagy azut esetben nem kap, de őt viszont elismerték, uh -huh. mert ő megkapta azt, amire igazából vágyik. És Ugyanez van, a figyelmességre, hogy egy kollégával szemben minden reggel megdicsérem ezt a kollégával, hogy hogy néz ki, csinos, elegáns, mert tudom, hogy számára ez a nyelvezet nagyon fontos, akkor ő tulajdonképpen nagyon jól fogja magát érezni, és nem ez a fogja annyira zavarni, hogy az esetben egy másfajta elismerési, utalmazási fokozatban nem részesül olyan szinten, mint a többiek. Hmm. Tehát ezzel meg lehet oldani ezt is, de családon belül, ahol több generáció van együtt, ha ott ha ezt a, a, a, a, az érzékenységi fokot, faktort nem tudjuk fölfedezni, akkor ez tényleg nagyon sok gondot fog jelenteni, viszont a fölfedezők egész egyszerűen meg, megjelenik a békességet családon belül. És aztán érdemes különben kiterjeni arra, hogy például a férfi, a nőközi alapvető különbség az például valami hihetetlen dolog tűnik, ezt szintelen sokan nem tudják és nem ismerik. Most az előbb a hagyomány Bibliát, meg más vallásokba is a hagyományos szerepekről is beszéltél. Szerinted fontos lenne, vagy ma is így érzünk valahol tudatalat mélyen, hogy ezek a hagyományos, mint mondhatod, hogy példa a dóvezető, vagy nem is tudom most pontosan idézni, Igen. a nő meg kiegészítő. Szeretettel, odafigyeléssel a e, világban is így működne? A elvileg így kellene működnie. Most én, én azt hiszem, hogyha tudatosítanák az emberekbe. Tehát a részben a sajtórak nagyon nagy szerepe volna, a médiák nagy szerepe volna abban, hogy gyerekkortól kezdve, ezeket a gondolatokat sugározzák. Hadd térjek egy picit arra a dologra, hogy megy a valamelyik, valamelyik televízió csatornán a Hetedik Magyarország című film sorozat most. Nem, az a lényeg az, hogy ott azt lehet látni, hogy a családtagjai odafigyelnek egymásra, a családtagjai szeretik egymást. Én, én megkérdezném azt, hogy, hogy ma Magyarországon Hányan mondják ki a párjuknak azt, hogy gyerekünknek azt, hogy szeretlek? Egyszerűen nem sik kimondani. Különösen, hogyha minden amerikai filmben azon, büszke vagyok rá, szeretlek, és ettől már borsolódszik az ember rá. Igen, de. Hamis közegbe hangzik el legtöbbször? Legtöbbször igen. Pedig, ha belegondolunk, akkor nyilván azért van benne ezekben a filmekben, mert ez ott normál módon benne van. ez a kultúra része. Igen, ez a kultúra része. a kultúrás nevelésben benne van az, hogy igen. Maga az, hogy az elmúlt 40 évben kimaradt valami. Én, én nem vagyok kimondottan vallásos. Tehát nem mondhatom, foglalkozom a vallással, érdekelnek a dolgok, érdekelnek a, a hagyományrészek is, a magam részéről nem tudok igazából pró vagy kontra állásfoglalni, foglalni, nem is kívánok, mert én nem hiszem, hogy ez van a feladatom, hogy én döntsem, hogy van vagy nincs, hanem azok az alapelvek, amik, amik lefektetése kerültek, részben a keresztény a krisztusi alapelvekbe, vagy ha visszább a, a, a korábbi a, a Héber eredetet, tehát, tehát az ószövetségi nyelvezethez, vagy ha megnézzük a többi vallásnak az alapját, abban mindenütt kivétel nélkül megtalálható a szeretet, az egymás iránti szeretet, az egymás iránti tisztelet, a generációk tisztelete, ez a tisztelt apád anyát, hogy hosszúretű legyél a földön, ez szisztematikusan megtalálható minden nyelvezetben, és megtalálható az is, hogy a férj azért férj, mert ő a családnak a feje, és a feleség azért feleség, mert ez a másik fele. Tehát ez két fél. Nem 90 százalék, 10 Köszönöm a kedves hallgatókat, ebben az órában az Életképek magazint hallják. Gulyás Jelnő István a vendégem, a személyiségfejlesztő központ vezetője. Itt ül velünk beszélgetni, Ványaigéz a szerkesztő is. Nagyon érdekes a témánk, a párkapcsolati problémákról, annak javíthatóságáról beszélgetünk, és ez történik még kilenc óráig. Nekem volna mindjárt egy kérdésem, ha szabad bevetni. Ugye öt dolgot sorolt föl. A párkedves szót, figyelmességet, az ajándékozást, testérintést és az igazi együttlétnek a szükségességét, mint a szeretett nyelvének öt formáját, amit az embernek el kell találni, hogy melyik nyelven beszél a másik. Most ezzel kapcsolatban csak eszem jutott az, hogy a előző generációkban, és én azt hiszem nem csak a polgári világban, hanem talán a paraszti világban is, az udvariasságnak volt egy olyan erős követelménye, hogy ez az öt valamiképpen benne volt. Tehát megengedhetetlen volt mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt egy úriember számára az, hogy mondjuk úgy menjen el Valakihoz, hogy mondjuk ne vigyen egy kis ajándékot, vagy ne figyeljen oda, amikor a másik hozzá beszél, vagy ne ölelje meg a barátját, vagy ne csókoljon kezet amit tudom, én, egy hölgynek. Tehát ezek a dolgok, ezek, ezek tulajdonképpen nagyon tudatosan megvoltak, de nekem úgy tűnik, mintha ezt. Jócskán a modern társadalomnak a, a, az anyag ö, hajszolása vagy pénzhajszolása mentén elfelejtettük volna, és most a pszichológusok jönnek elő, és hát mondjuk újra felfedezik ezeket, és próbálják nekünk ezt föltárni, hogy próbáljunk felébredni vagy ráébredni, hogy itt komoly baj van, hogyha másképp cselekszünk. Nem hiszem, hogy ezek kihaltak volna a világba. Egész egyszerűen a nap 24 óráját az emberek ma nem azzal töltik, hogy társadalmi lények legyenek, hanem azzal töltik, hogy hogyan tudják az anyagi biztonságot megvalósítani. Egyszerűen köszönni sem tudnak az emberek, tehát nincs, nincs módja a, a személyes érintkezésnek a alap hogy vagy szabályaival, nem, nem vagyunk tisztában. Jó, hát mondjuk nem vagyok előbbis. köztünk van generációs különbség is, tehát ezt is ennek alapján verem mondani, az akár csak 10-15 év, vagy nem tudom mennyi lehet, vagy több esetleg, de nem hiszem, akkor az, az számít. 10 is számít. Én most ott tartok, hogy úgy látom, hogy 3-4-5 év sokat számít. Ja, hát de, mert meg Igen. pont fordítva élem meg mostanában, hogy az érdeklődés a fontos, és szinte... Ja, nincs egy egyezményes módja a kommunikáció. De, hogy nem. Na no jó. Igen. Nem össze. Semmi gond, én nagyon iszeresen hallgatom ezt a beszélgetés is, hiszen ezek végül is mindig újabb, ezek gond... kérdések, ugye? újabb gondolatokat Igen. indukálnak. Én, én nagyon, nagyon nagyba hibáztatom, hogy itt a, a, a kereskedelmi csatornákat, a médiákat, hiszen ma a televízió átvette az uralmat egyértelműen. Igen. És két dolog történt, és a médiákba egy kicsit beleveszem a kommunikációs eszközöket is, mint a mobiltelefont. Szóval nézzük meg azt, hogy akkor, amikor a legszükségesebb sorozatok küldjük át a másiknak, és nem is, nem is szöveget, hanem különböző ikonokat küldünk mm. át, üdvözlésképpen, amikor a televízióba, az megy minden este csácsomicsá, szóval egész egyszerűen én ez ezzel rágottam, mint a rágogó gomér, hogy mi ez a csácsomicsá, aztán rájöttem és semmi más, ez egy, ez egy köszönési forma, ami a, a, a szia volt ugye az én időmben, meg a meg, hát csóokból a a van. Hát, én, én értem, de valaki csumizza uh -huh. másikat, vagy megcsókolja másikat, szóval egészen más uh -huh. nekem, mert úgy, úgy a, a, a, a szó hangutánzó formájában is egészen más jelent. <gül> én úgy gondolom, hogy a, ahol csumizás meg is nem csókolódás mert hogy nem beszélünk szerelemről. Ott, ott beszélhetünk testi eredemről, beszélhetünk szexualitásról, beszélhetünk em, fizikális emberi kapcsolatokról, és az is lehet, hogy ennek, a, ennek az, az előzménye az volt, hogy jó, akkor menjünk haza, és akkor tulajdonképpen arra van hogy menjük, vagy hogy tehát ez a hazakérés. Tehát gyakorlatilag nem akarom én bántani a szabatosságot, hiszen ez, ez egy világjelenség. Én úgy gondolom, hogy a világjelenségnek az indító pontja, amire a pszichológusok is próbálnak most már visszafordulni, próbálnak persze, az atomháború után próbálunk arra beszélni, hogy ne gyártsunk atomot, szóval az a, megint kicsit pessimista módon fogalmaztam, de körülbelül így látom, hogy hiányzik az erkölcsi nevelés. Rettenetes lexikális tudást nyomunk a mai hazai oktatásba, a fiatalok fejébe. Én pedagógus vagyok, és én mérhetetlen módon elítélem azt a képző társadalmat, amelyek a lexikális tudást tanítja meg a gyereknek, azt, követ, azt követeli számon, és nem azt tanítja meg, hogy az életbe hogyan éljen. Szóval ö, megtanít a legmagasabb fokú, másodfokú egyenletek, differenciál integrálás, parciális integrálás, stb. De arra, hogy a konyhapénzt hogyossza be, erre egyszerűen nem tanítják meg. Tehát nem az élete tanítunk, ez a non-score et sedvitidiscimus, tehát nem az iskolák, hanem az életet tanulunk. Ez az, ami a latin nyelvel együtt kihalt. A tátos képzőkben ma zseniális, úgymond zseniális marketing szakembereket nevelünk, ahol igazából kommunikálni nem tudnak, de manipulálni és és a más embereket uh, uh, uh, rávenni arra, hogy olyan dolgot vegyenek meg, amit igazából nem akartak megvenni, tehát az életében nincs rá szüksége, hmm. ezt talítják Az nem kommunikáció, nem két ember párbeszédről van szó, vagy dialógusáról, hmm. hanem egy akarat uh, érvényesítés, egy, egy trükkös módja. Így van, így van. Uh -huh. Szabályszerű manipulációs folyamatot, tehát ezeket megtanítjuk, és ez, a, ez a, a, a, a lexikális tudásnak a nagyon magas fokú használata, vagy, vagy tanítása, ez háttérbe fogja szorítani a, a, annak a kommunikációs nyelvnek az elsajátítását ahol például az, hogy jókai mint nyelvezet, vagy mint Móra Ferenc, tehát ahol érzelmeket is lehet tanulni könyvekből, és ugye a könyvnek megvan az előnye, hogy szabad asszociációt biztosít, tehát mindenki egy saját filmet hoz bele létre, és akkor nem a televízióban nézi meg a filmet, akkor azon, hogy leállítjuk a jobb agyféltekének azt a működését, amelyik tulajdonképpen a másikra való odafigyelést képes megtenni. A nők azért érzékenyebbek ilyen szempontból, mert ők eleve jobb agyféltek. És a jobb agyféltekés gondolkodásmód az sokkal több teret enged az érzelmeknek. A férfiak és racionális gondolkodás mondja az valahol minden esetben a most már ott tartunk, hogy az anyagi hasznot keresi csak, és hogy ebből a kapcsolatból mi a hasznom kategória lesz. Ez nem fogja erősegíteni a kommunikációt. Tehát az iskolai nevelésben én nagyobb teret e, mernék engedni annak, hogy tessék egy kicsit többet olvasni, tessék e, kommunikálni, tessék beszélgetni. Az szobák került, hogy az amerikai stílusban vannak bizonyos időnként ilyen számunkra idegen és ismeretlen fogalmak. Én viszont egy-két dolgot láttam olyat, ami például az életre készíti fel őket többek közt az, hogy a középiskolában már bírósági tárgyalásokat játszanak le, ahol a védő szerepét, a vádlott szerepét, a, a vádló szerepét, a bíró szerepét be kell tölteni 14-15 éves, 16-17 éves gyerekeknek, tehát azt kell tudni, hogy nekik döntenék, felelősség teljesen kell dönteni. Itt nálunk a család nem tudja megtekinteni felelősség teljesen dönteni, hiszen a család sem tud felelősség teljesen dönteni. A nagy politikából ezt, ezt igaz nem nagyon lehet megtanulni, tehát nincs rá mintaértékünk, nincsenek példaképeink. Tehát visszatérve oda, hogy a kommunikációhoz kellene egy nyelvezet, amit használunk, kellenek érzések, érzelmek, és ezek nem csak egy irányba ö, mennek ki az anyag és a, a testérzelmek irányába, hanem az emberi kapcsolatok irányába. A másikra való odafigyelésbe, amelyben arról van szó, hogy a másik bárki is legyen a társ és partner, ha más nem, akkor abba, amiben Éppen együttműködünk, legyen az munkahely vagy család. És a negyedik pedig az, hogy hihetetlen jó dolog adni. És ezt az adást szüntetik meg azzal, hogy én csak kapni akarok. Tehát kiveszük azt az érzést, hogy a világ legszebb érzése a szerelem után a második legjobb érzés az adás. Hát az anyai szeretet az, egy, az, a, az a legnagyobb dolog, mert ő szeret is és ad is. Na ezért néha a fér, fér, fér az magát, hogy most éppen egy a pixisből, mert ő nem kap és őt nem is szeretik, mert a gyerek irányába fordulnak a dolgok. Uh. Itt könyvek közt is lapozgattunk, meg szünetben egy pár szót azért beszélgettünk, amíg zenét hallgattak a kedves hallgatók. Itt arról folyt a szó, hogy szerelem vagy szeretet megőrzése, mondtál egy nagyon érdekes adatot itt a párkapcsolati vagy házassági, érzések változásáról. Igen, ez a, a annak kapcsán került szóba, hogy az egyik könyv címe a szerelem pszichológiája, és hogy miért nem a szeretet pszichológiája, és e, e, nekem az volt erre a, a szünetben is a válaszom, és most is aztán gyorsan nem változik a véleményem, Igen. hogy az, a párkapcsolatoknál e, a házasságoknak körülbelül a 90%-a az első fellobbanó szerelmi érzet elmúltával e, eltűnik és átadja a helyét 10%-ba szeretetté és 90%-ba e, kifogásokkal. Tehát a másik kritizálásra merül ki. Tehát a másik hibáit kezdjük el találni. Én úgy ö, ö, tapasztalom, hogy soha nem az történik házasság után, amit a házasság előtt ígértek a felek egymásnak. Tehát mind a két fél, amikor arról van szó, hogy a másik felet e, valamilyen módon szeretném magamhoz kö kötni, vagy, vagy mag közel engedni, akkor gyakorlatilag a abszolút kisuvickolja kirakatot, minden termék tökéletes, minden alma szép, fényes le van suvickolva, és e, abban a pillanatban, ahogy megtörténik vagy az összeköltözés, vagy a házasság, mert ugye a mai világban ezek lassan már úgy mindeket gyakorlatilag alak a hogy akkor együtt élünk, Onnantól kezdve ő Hát, ha nem is mindenki, de ez a 90 százalék, akiről beszéltem az előbb, úgy érzi, hogy megszabadult a kötelező viselkedés formája alól, nem kell megfelelni a másik elvárásának, mert a, a partner kapcsolat legalizálása előtt arról szólt a dolog, hogy hogyan feleljek meg a másik elvárásának, és ez megint csak jellemzik kicsit a társadalomra, az örökes elvárásnak való megfelelni vágyás, és innetek ezzel már nem kell, tehát miután nem kell, megfeleljek, innetek ezzel az lehetek, aki vagyok, és megdöbbentő dolog az, hogy nem én nem ezzel az emberrel ismerkedtem meg. Nem ezt a nőt ismertem meg. És kezdődik akkor az egész azzal, hogy akkor elkezdjük kritizálni. Nincs el a nyelvezet, nincs az öt szeretett nyelv, nem megkeressük a hibát, hanem megpróbáljuk a másikat átalakítani. Egy furcsa folyamat, amit kicsit talán én, én mosolyogva szoktam elmondani, és mosolyogva szoktam gondolni is, hogy igazából a házasság előtt mind a két fél igyekszik keresni valakit, aki nem olyan, mint ő, mert hiszen a másság az, az, az ugye a az tehát a válság, a válság gyönyörködtet. ez ezzel megismerjük a másikat, miután összeköltözünk vele, minden, ami nála más, mint, mint amit én megszoktam, és nem az enyém, azt én igyekszem megváltoztatni, és nagy-nagy-nagy erőfeszítések árán, Előfordul az, hogy sikerül is, és én eddig ott tartok, hogy az meg, ami sikerült, az magam megint én vagyok. Na most én meg nem keresek saját magamnak. Mm. Tehát tényleg megint keresek valakit, és ez a folyamat beindul, és ezért van az, hogy hirdetem nagy a párkapcsolatú változásunknak a száma, mert az örökös átformálás, ö, saját képünkre formálás miatt mindig megcsináljuk azt, amit nem akarunk, és keresője jöttek, újra átalakítotok a saját képünkre, és ez egy ilyen örökös kör folyamat. És itt egy nagyon érdekeset mondta, hogy végül is nem tetszik, hogyha a saját képemre alakítom tehát itt avval is kezdődne hogy önmagamat mennyire tudom elfogadni? Hát legyünk őszinték, szóval ö, én úgy gondolom, hogy ha valaki úgy belenéz a tükörbe, és akit benne lát, ha azzal szembe nagyon őszintén bejelne nyilatkozni, akkor igen, csak el tudnám mondani és sorolni a hibáit. És, és azt pontosan tudjuk, hogy aki ránk néz abból az üvegből vissza, ő minden hibánkat ismeri. Mm. Tehát, és ezek mi saját magunk vagyunk. Úgyhogy innentől kezdve ö, én a saját hibáimat nem szeretem, lusta vagyok arra, hogy változtassak rajta, mert hiszen szokásokon kellene változtatni, mm. a komforzorámból ki kellene lépni, és ez bár megérni, nagyon sok esetben se fogom megtenni, mert már ezt megszoktam, és akkor engel fogadja el így, ahogy vagyok, de én nem fogadom el saját magamat. Na most az, hogy ráadásul még egy ugyanilyen legyen, ilyen nincs. Egy nagyon érdekes történetet hallottam az elmúlt napokban, egy egy általában nagyon, nagyon tisztelt embernek a gyereke tolószékes mozgássérült, és az egész salát valami hihetetel egészséges formában nevelte ezt a gyereket, és a gondolkodása minden az élet szeretetéről szólt, és megtanult az életben minden a dolgot, amit ebbe az állapotában lehetett. Tehát azt lehet mondani, hogy ő teljes életet él. És 30 éves lett, és az édesapja szóba hozta, hogy hát figyelj ide, 30 éves vagy. Miért a strác egyből rávágta, tudom, meg kellene nősüljek. <gül> és ez olyan, olyan kicsit olyan, olyan már diszonásnak tűnt még a családon belül is, és hát, úgy, úgy félimedi cikizve fogalmazták meg nekem, hogy jó, de hát figyelj, de jár sportolni, mi lenne, ha sportkörbe keresnél egy magadhoz való lányt, és aztán akkor egész jól elvonáltak, mire azt mondta, hogy meg ti őrülve, nem elég egy székes egy családba, kettő legyen, a franc karikákat, de is, egy értelmes, egészséges olyan <gül> emberek engem így elfogad vagyok, uh -huh. de, ne, de minek két nyomort összerakni egybe? Uh -huh. Tehát ma ezt a gondolkodáshoz nem lehet fölfedezni. Szóval olyan logikusnak tűnne, hogy persze, a szimli szimli lehet. Szóval, a hasonló a hasonlót keresse meg uh -huh. a forját. Nagyon szorít az idő megint, megint így járunk. Azért szeretnék még arra kérdezni, hogy a személyiségfejlesztőközpontban sajóton vannak ilyen programjaitok. Mik a tapasztalataid? Egyrészt mennyire vannak bizalommal az emberek, mikor már úgy romlik a dolog, hogy segítségért merjenek fordulni, és utána mennyi a pozitív változás, hogy a megmenekedés a kapcsolatoknak. Két, ugye a, a fölmérések azok többnyire grafológiai jellemzések kapcsán kerülnek szóba. Tehát amikor párkapcsolati jellemzéseket végzünk, valamikor azért keresnek fel bennünket, hogy nézzük meg azt, hogy mit lehetne csinálni ebbe a szituációba. aki tudja, hogy úgy érdemes, hogy a saját értékeit méri föl, és ennek kapcsán megnézesz, hogy mit lehetnek az erősségei. Aztán ahol párba jönnek, ott meg tudjuk nézni mind a két félnek az irányokat chat össze tudjuk vetni, és igazából nem a hibákat keresünk, mert azok már szerintem abszolút tudják egymásról, tehát tök felesleges azt még egyszeret hanni előttük, inkább arról hogy mik azok az erősségek, amelyekben másikra tudnának támaszkodni. Na most a, az akár így, így keresnek bennünket, akár úgy, hogy beszélgetés kapcsán, vagy csak egyszeren megpróbálnak kapcsolatban lépni velünk, hogy, hogy segítsünk párkapcsolatú vonatkozásban is, akkor a velük való beszélgetéstél, vagy akár pszichológiai évnek a kérdének a kitöltésével, akár a grafológiai anyagoknak a látiszgálásával, megállapíthatóvá válik az, hogy mi az, ami a legtöbb segítséget tudná adni és ha párkapcsolat, tehát ha párba jönnek, és valóban akarnak javítani, tehát még nem olyan rossz a, a, a szituáció, vagy meg tudjuk mondani, hogy ez egy javítható szituáció, akkor érdemes, tulajdonképpen ezekről beszélünk velük, arról, hogy az egymásnak a jobb megismerése, és az egymás felé való odafordulás az, bár igénybe vett egy fél évet vagy egy évet is, de a dolgot nem úgy meg tudja menteni, hanem tízszeresé vagy húszszorosával jobbá tudja tenni, mint előtte volt. A másik pedig az, ha csak az egyik fél keres meg bennünket, akkor is meg tudjuk adni számára azt a, azt a megnyugtató gondolkodásmódot, hogy ő tudja, hogy az ő elmondása alapján megítélt másik felet hogyan tudja kezelni. Tehát a tolerancia a másságnak az elfogadása, az az első olyan dolog, amelyben azt mondjuk, hogy a másik akkor fog változni önkéntelenül, ha egy tükröt kap. Szóval én azt tudom, hogy egy veszekedésnél az egyik fél elkezdi megemelni a hangját, a másik fél tükörszerűen megemeli a hangját. Az egyik elkezd hadonászni, a másik elkezd hadonászni. Az egyik a sarokba vágja a tányért, a másik a sarokba vágja a tányért. Tehát tulajdonképpen egymás tükörképei vagyunk. Most ez visszafele is működik. Tehát ha én Elkezdek odafigyelni a másikra, halkan beszélek vele, vagy számtalan szituáció lehetséges, ez egy idő múlva a másik felett arra fogja indikálni, hogy bocsánat, itt egy... Nem arról van szó, hogy most az illető megszűnt létezni, hanem arról van szó, hogy valamit kezdett átértékelni, mégpedig ez a kettőik kapcsolata. Most aki nem vesz részt ebben a, a, a beszélgetésbe, az csak azt fogja látni, hogy itt egy olyan változás van, amiben neki nincs beleszólása, mert hiszen felnőtt önálló szüverén egyénként döntött az, aki fölvállalta a párkapcsati javítási részt, de nem tud más csinálni, mint letükrözi és követi azt a szituációt. Mm. Tehát tulajdonképpen itt is nagyon komoly változások érhetők el, ha legalább az egyik fél fölvállalja azt, hogy hajlandó mondjuk elhinni azt, hogy a férje nem fogja őt agyonverni akkor, ha teszem azt, nem készítik ki neki minden este úgy a vacsorát, ahogy eddig megszokta, és hogy az utána a másik fél, ugye félre kell az azt aztán, aztán néz a televíziót, hanem elkezdünk valami kölcsönösségi alapot ki Alakítani. És félnek a nőktől. A, a, azt mondja, hogy inkább verje meg, inkább ne szóljon hozzám, inkább dühöngjön, csak legyen egy párom. Ő azt hiszi, hogy elveszti. Nem veszíti el, ha kezd el saját magára adni, ha vonzóvá válik, ha az értékeit tudja fölhozni. Én olyan férfit még nem láttam, akinek megérné az, hogy egy megszokott dolgot ott hagyjon azért, hogy egy újba beleugorjon, azért, mert egy pici dolgot neki valamilyen módon változtatni kell. A nőkettő félnek, a férfi ezt tudják és ezzel visszaélnek. Hát ezt kellene valahol tudatosítani. Akkor megint abba kell hagynunk, kérdések csak képződnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon szívesen, és remélem, hogy lesz még lehetőség folytatni a beszélgetést hasonló témakörökben is. Örülnénk neki.